18. Az esküvő és utána Gergely maga sem akarta elhinni, hogy elérkezett a pillanat, amikor szerelmét, Zsuzsannát végre feleségül veheti. Végig gondolta, azóta mennyi nehézséget kellett leküzdenie. Csak nem ötesztendő telt el azóta, hogy a lányt megismerte, és végül is csak az ő és a kislány hűségének és kitartásának köszönhetően hárult el az esküvő akadálya. Az esküvő hírére kettejük szerelmének története egyszerre az érdeklődés középpontjába került az egész udvarban. Sokan nem tudták, hogy a fiatalok először csak megkedvelték egymást, de kapcsolatuk alakulásába beleszólt a történelem. Amikor horváti János fogságba vetette Mária királynőt és anyját Erzsébetet egész udvartartásával Gergelynek, hogy a kislány ne váljék a többi udvarhölgyel együtt a katonák martalékává, meg kellett szöktetnie Zsuzsannát és hazavinni Budára. Ott azonban a lányapja Sávodi Bálint merevel utasításával kerültek szembe, és csak a lány álhatatosságán múlott, hogy nem kényszerítették máshoz, amíg végre úr árulása és kivégzése után elhárult az esküvő akadálya. Noha gergeit, aki feladatai miatt mindig a királyi pár környezetében tartózkodott, Budán majdnem mindenki ismerte, sokan nem tudták, hogy ő a közelmúltban lezajlott botrányos esküvő másik főhőse. Zsuzsanna ő miatta mondott nemet a püspök kérdésére. Így esküvőjük eseménynek számított udvari körökben, annak ellenére, hogy Gergely nem tartozott a nagyhatalmú főnemesek közé. Sőt, a regényes szerelem története kiszivárgott a palota falain túlra is, és a templomot zsúfoltságig megtöltötték a város polgárai, már akik az udvari előkelőségek mellett még befértek. A menyasszony bátya Sávodi Miklós karján lépett be, és akik Zsuzsanna előző esküvőjén, illetve az esküvő kísérlete jelen voltak, most ismét megcsodálhatták mert a lány mennyasszonyi ruhájában olyan szép volt, hogy láttára az egész közönség szinte felhördült. Gergely násznagya az akkor már horvát bán Garai Miklós volt, de ott volt az udvar előkelőségeinek színe java. Nem csak a regényes előzmények miatt, hanem mert maga a királyi pár is megtisztelte jelenlétével az eseményt. Az esketést Kanizsai János Eszter gomérsek végezte, aki mint kancellár, közvetlenül főnöke volt Gergelynek, bár az a feladatokat leginkább magától a királytól kapta. Megkezdődött a szertartás. Az érsek elmondta a szokásos intelmeket, és végül megkezdődött az esketés. Gergely, akarod-e feleségedül a jelenlévő Zsuzsannát? Tette fel a kérdést az érsek, és akkor kis hián megismétlődött a múltkori eset, mert Gergely izgatottságában alig tudott megszólalni. a, -a ak – próbálta kinyögni, de csak dadogott valamit, amit senki sem értett. – Hangosan, fiam! – mordult rá az érsek. – Hangosan és érthetően beszélj! – Akarom! – mondta most már érthetően Bálvándi Gergely. – És te, Zsuzsanna, akarod-e férjedül a jelenlévő Gergelyt? fordult az érsek a lányhoz. Ekkorra mindenkinek eszébe jutott a helyzet hasonlósága, és hirtelen néma csend lett a templomban. És ugyanúgy, mint akkor, Sávodi Zsuzsanna felemelte a fejét. Előbb bátyjára, majd leendő férjére vetett egy pillantást, azután körülnézett. Végül rámosolygott Gergelyre, majd az érsek felé fordult, és hangosan, érthetően így szólt. Akarom. És ekkor feloldódott a feszültség. Megtört a csend, a közönség hangos üdvri valgásban tört ki. A szertartás után mindenki az ifjú pár körül tolongott, hogy kifejezhesse jó kívánságait, csak a király és a királynő nem ment oda hozzájuk. Gergely csalódott is volt. Tudom, hogy a királynak van más dolga is, de már a királynőn csodálkozom. Ő tiszta szívből támogatta ezt az esküvőt, hiszen ő maga kérte meg a kezedet apáttól, panaszkodott Zsuzsannának. Ne légy elégedetlen! Az is nagy kegy volt részükről, hogy részt vettek a szertartáson. Végasztalta ifjú felesége. De férje mégis igencsak kedveszeget maradt, mindaddig, amíg meg nem jelent a várőrség parancsnoka, és közölte, hogy ő felsége hivatja őket. A trónteremben Zsigmond király és Mária királynő trónjukon ülve számos főrend kíséretében fogadta őket. Bálvándi Gergely, mondta az uralkodó. A királynőnek is nekem tett szolgálataidért, kiemellek a köznemesi sorból, és neked ajándékozom, ságvár királyi várát, amelynek amúgy is várnagya vagy, és a körülötte fekvő birtokot, neked és utodaidnak. Gergelyt annyira meglepte a nem várt kegy, hogy először meg sem tudott mozdulni, de azután térdre borult, és megcsókolta előbb a király, majd a királynő kezét. Hasonlóképpen tett felesége Zsuzsanna is, de Mária királynő nem engedte, hanem magához emelte és megcsókolta. Megérdemled lett, Zsuzsanna, ha másért nem, álhatatosságodért. Kevés nő tette volna ezt meg a szerelméért, mondta mosolyogva, majd halkan a fülébe súgta. Irigyellek. Felséges uram és felséges asszonyom, mondta Gergely, miután felállt. Eddig is igyekeztem hűséggel szolgálni felségeteket. Jóságukért egész életemben hálás leszek, mindig számíthatnak hűségemre. Tudom én azt, és számítok is rá, mondta mosolyogva Zsigmond király. Alkalomattán befogom nyújtani a számlát, ne félj. De most ne ezzel törődj. Menjetek el Nászutra, a régi új birtokodra. Egy hónap múlva legyél itt. Szükségem lesz rád az elzállógosított felvidéki terület visszaszerzésénél. Te is kapsz egy hónapot, Zsuzsanna. Csatlakozott férjéhez a királynő. Addig használd ki az időt. Örüljetek egymásnak. Bogárdi János, ha lehet, még nagyobb szeretettel fogadta gergeit és fiatal feleségét, Ismét felvonultatva fogadásukra a vár népét, amely mostantól már saját birtokuk volt. Na János, barátom, nem vagy már királyi szolgálatban, ahogy ez a vár sem ő felségé, hanem az én, pontosabban szólva, az én és feleségem tulajdona, mondta az új várúr, megölelve barátját. Bemutatnám neked a feleségemet. Ha már nem ismernéd azokból az időkből, amikor még mint Garai Miklós úr apródjai kerestük a budai lányok ismerettségét. – Ó, régen volt az már, talán igaz sem volt – nevetett Bogárd is, majd komolyra fordítva a szót, kissé aggódva kérdezte –– Akkor mostantól nincs már állásom? – Soha se aggódj, János – nyugtatta meg a barátja – amíg nekem van valamim, te sem fogsz éhen halni de ennek a várnak és a hozzátartozó birtoknak tisztartója, felügyelője. Engem ugyanis már ennek a hónapnak a leteltével is Budára szólít a kötelesség. Sajnos nem sokat fogtok engem itthon látni. Zsuzsanna pedig, mint a királynő udvarhölgye, ugyancsak főleg Budán fog tartózkodni. Akkor jó, mondta megnyugodva János. Már attól tartottam, Kereshetek magamnak más állást, pedig itt már én is megtaláltam a jövendőbelimet. Áldásom rátok, mondta örömmel Gergely. Legyen ez a hely, nektek is az otthonotok. Az a bizonyos hónap gyorsan eltelt, és Gergely hamarosan ismét ott áll Zsigmond király előtt. Itt az idő, hogy visszaszerezzük, ami a miénk, kezdte a király. Ez a feladat sok tárgyalással és üzenetváltással jár, Ebben a munkában számítok rád, mert ismerlek, jó szervező és tárgyaló vagy, több nyelven beszélsz, és ami a legfontosabb, meg lehet benned bízni. Mint ismeretes, a horvátiakkal folytatott hadakozás költségeinek fedezésére ugyanis el kellett zálogosítani pozsonyt és a vágtól nyugatra fekvő várakat a fivéreinek, Jodoknak és Prokopnak. Bár ezeknek a területeknek közigazgatásáról 1385-ben semtén megállapodtak, a dolgok nem mentek megfelelően. Ezért 1388-ban Zsigmond király véd és dasszövetséget szövetséget kötött fivérével, Vencel cseh királyjal, Jodok morva és János Lausici örgróffal Prokop ellen. Ehhez a szövetséghez Habsburg Albert Osztrák herceg is csatlakozott, és miután a király Jodoknak elzálogosította a Brandenburgi őrgrófságot, sikerült visszaszereznie Pozsonyt, valamint a többi elzálogosított birtokot, és 1390-re sikerült Prokopot kiűzni a vágtól nyugatra fekvő várakból. Visszatérése után tehát Gergely nem sok időt tölthetett Budai házában, amit közben vásárolt. Bár mindkettőjüket Budához kötötte munkája, fiatal feleségével is ritkán találkozhatott. A király a felvidéki területek visszaszerzése után is bőven ellátta munkával, és Gergely sokszor gondolt vissza az uralkodóval folytatott beszélgetésre, látva, hogy Zsigmond királynak lassan, de következetesen egyre inkább sikerül kiszabadulnia a uraktól való függőségből.